Ježná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, dňábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčku, u rytmu císař bezmyslí byl, za tanec přislíbil království půl. Salome. Noc už je na sklonku Salome, podobna s úponku Podobna kytaře Pro svého vladaře Salome, tančíš Salome, stěly už křtitele Salome, usměj se veselé Točíš sebe víru Ústa, jak upíru, krví ti planou, Salome. V noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo, Prastaré staré říkadlo. Jeho, když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá selkat. Salome, netanči nechceš-li, Salome, Hosté už odešli. Jenom roj komárů do z pohárů, je vína. roku si pobledla, Salome, v koutku si usedla, víčka má šediva, někdo se nedívá, Salome. Nemoc, no. Je mě bolí ručička, já bych, já, já bych se vážně mě rozloučit, pačet skutečně skoro 11. Pochyby? Je, pochyby. A ne, lidi, lidi by si chtěli jít ači, ači na pivo. <laughs> Já možná, no, ale je to 12 a půl minuty. No ne, ne, já si nemyslím, že všichni tedy. Ono to je nuda celkem, to je, to je písnička, pro kterou jsem přestal písničky, že jo. vám vám právě. <laughs> Taky přijde. <všichni. laughs> Ne, ne, tak já, víte co, já to oficiálně končím teď, jo? A za deset minut začínám znova. Kdo chce zůstat, zůstane, kdo nechce zůstat, čer ah, to Ne, moment, čer to To jsem řekl blbost, zase, promiňte, prosím, odpustte. Děkuju těm všem, kteří jdou domů, prostě děkuju za poslech, děkuju za koncentraci, děkuju za, za vstupný taky, pač všichni mistři jsou na peníze, že, a děkuji vám vlastně za pozornost, přeji vám pěkný večer. Pěkný zbytek večera i pěkný zítřek a co vám ještě můžu popřát. Pěkné. Lepší počasí než bylo teďka. Teda. To bych si přál já teda. dobrou.